نطورې واقعي دلایل دي داسې دلایل چې دوی په خپل وای یا داسې دلایل چې رب الله وای نه کې شک ومن اصدق من الله قیل دي الله نه وڅوک الله مونته فرمایي چې يهود او نصارا له تاسو نه نه راځي کې تر هغه پورې چې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 کله چې چې دښمن و پتا کې د تا په ټوله نه کې د تا په ماحول کې ځای نیولای وي الته تبه پیژنې نه هغه به هرڅه دلته پسترګوباندې ويني د تا مقابل کې د تا په خلاف به خپل د سیسي او توتيه جوړي نو په کار د چې ته هم دښمن و پیژنې هم د دښمن سیمیز ملګری و پیژنې هم د دښمن بینمللی ملګری و پیژنې ترڅو تور نزان وساتي احتیاط وکوي د یو جهته او بل جهته یدا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 زینید پولیسو په نامو باندې زینید ورضو په نامو باندې زینید ملیشو په نامو باندې زینید اربکیانو په نامو زینید کمپاینین په نامو باندې زینید سیاسي تنظیمو په نامو باندې د احزاب او ډلو ټاپلو په نامو باندې زینید مدني ټولنې په نامو باندې زینید ځوانانو دي مختلفو ټولنو په نامو باندې دخمن بلا بیل خلق لزان سره ملګری کړ او دا بلا بیل خلګ په بلا تریخو تاریخو باندې د اسلام او د مسلمانانو په خلاف مختلف سګونه کې و درولڅوکې د تبلغاتو پهنګار کې و درولل چو کې د ججن په سنګار کې و درول چوکې د اقتصااب سنګار کې و درول څوکې د تخصو په سنګار کې و درول څوکې په مختلف و نور اجتماعی سګارون کې و, و درول د تا د د پاه د تا په ال د معلوماتو د راټولولو د پاره د د اولس او د د د بدګومان کول او د پاره چپتاب نه بدګومان شي نو داخله په مختلف زاینو کې توضیف کړل دښمن په پیژنه او دښمن ملګری به هم پیژنه ځکه چې دښمن ملګری شدی دات ته پمنګه کې د نن نه وسی دیمنګ په کلی کې وسی دیمنګ په ولس کې وسی دیمنګ په وطن کې وسی مون سره په قوم او هاتا په کورنۍ کې را سره وسی کچیر مونږ د دوی واري و پیژنو نو به د دوی نزان زره په اسانه خلاصو شو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 هم ده غداول پالیسی هم سیاست پا خپل و جنگونی که ده خپل و دخمنان و سر آول بود تاسی ده خندق پا جنگی ده ده رسول الله صلی اللہ عنو سلم تا ده بنی غطفان د قبیلی و سرای و طراغ مسلمان شوه و پیغمبر صلی اللہ عنو سلم تا فرمایل چه ما ته یو چه او آیا چه زد چه و کهومو به د جنگی زد که ده غطفان د قبیلی هم لور زره کسانه راجممه شوي غشن راجمه شوي او بنیخورزه هم اهد ماتکړی وه نور عرام ل یو قابلله خوانه راجمه شوي پغینبر سرله الله سلام متویل خه یو ساړه ات به م کوی شي او دا دمن چې چونونه لمن نه په خپل منځکې په اختلافه چوله شي لمنږې اړولی شي چونې سستولی شي د دمن س اوغلارړ ی تهی داسې چویللی چ هغهه پکوریش باندې بدګومان کړه قریش تورله داسې او تورله چې په یهودۍ بدګومان کړه خپل قوم ته غطفان تورغه چې په دواړه بدګومان کړه نو اماغه خپل منځو کې مات شول نو د دوښمن پیژندل کغه د کلیپس ته باندې وي کغه د ولسوالۍ په سطه باندې وي کغه د ولایت په سطه باندې وي کغه د ټول مملکت په سطه باندې او کغه د سیمې او د گاوندۍ هیوادونو په سطه باندې د دوښمن پیژندل او د دوښمن ملګری پیژندل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 او دمن د سره په جګ باندې کوي ک شي او ډول دخمنې د سره دمن په اقصات بندې کوي کې دا او ډول دخمن د سره دمن د تیب او طبباابت للارې نه کوي ک یو ډول دخمن د سره دمن د تعلیم او د ننساب للارې نه کوي ا یو پوستا د پهغ کې لا 15ل کساندي اسکاردي یا خارجیاندي یا پولس د ااررباندي هروکدي دوی که هر چومره خطرنااک هم شي نو دوی, کلومتر دو کلومتر ده. دو دوی نو دوی د خطر زیات نه زیات یو نیم کیلومتر دو کیلومتر کې منحصر دی یعنی نیم دو کیلومتر نه خونه ده دوی مرمه رسي که نو دوی کې ګرځیدای شي خو یو څوک دی اغه د دښمن په ګټه باندې د تبلیغاتو رادیو فعال کړي دی متوجي استه د تبلیغاتو رادیو فعال کړي ددا تبلیغات تر ډیر څلويخ 150 کیلومتره پورې رسي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 په مکتب کې مخ کې خیده په کور کې مخ کې خیده امتحان ورنښتل کیږي د یو باندې مکلف ده چې زده کړه صبر ز امتحان تختل کیږي صبرو نمرې ورکول کیږي د نمرو په خاطر به موږ د کوي او د مسلمان لسون کې شدا ډېر ډېر خلک یې واري د حکومت په طرفو کله د کمونستان په طرفو دري کله د لیبرالان دی او یا دیموکراتانو د سیکولرانو په څن دي دا داسې نه وی چې د یو ورړي په نتیجه کې دري هغه ورته و چې راشي دوی ورشي نه د لوړکتوب نه دی هغه په نصابونو باندې را لوي شوی دی د ډیر ورټوب نه دی دغه په نصابونو باندې را لوي شوی دی دغه په فیشن باندې را لوي شوی دی دغه په عادتونو باندې را لوي شوی دی په سريالونو باندې را لوي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 نو بیا مې وښه کړې تلاش وکاو شزه دا سي تقریبي اندازه ولا کوم یو ټکل ولا کومه چې په یو وخت کې د پېخور په شاوخوا کې تر اکوړی پوري تر مردانه پوري تر لوړګي پوري تر ټلو انګو پوري سده پوري څو نه کورسونه دي نو چې دا سي پښتنه پښتنه مې وکول سرسری نو د زرو په شاوخوا کې د انګریزي ژبه کورسونه و زه په هغه وخت کې ډیر حیران چې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 مخص ترج هم پیدا کې د کوډه ترج هم پیدا کې پیغله ترجم پیدا کې د پیدا کې د پیدا کې د پیدا کې ترکمن اوس پیدا کې د پیدا کې نرم پیدا کې د پیدا کې د پیدا کې د زوان هم پیدا کېده د هرڅورکس پنه ک ل ک ډالل آمریکایو سره برتیانو سره یو یو ت دی ګور کلم د ترجان د کموت سره مخ شووي نه دي ونوقطارونو به د تررجان ورته دوی ترتیبله مخک نه ورنی وال چ کله راغل بیا د ت کمبود نه مشکل سره مخ نه عملاتو کې بند د سره او په چاپو ک بند سره او پهلا شو کې بم د ور سره او قراراو ک بند د ور سره او په دفتونو ک بند د ور سره او رایوگان په بیسونې کې جوړی کی په غغ هم دو سره مخک ترتیب له دمن به دمن در سره د تعلیم للارري کوي د تبلیغ للاری به کوي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 جواز د مال دی واده ولو د مالې شلو د توضې کول د خرڅوللو د داسې کمپنی ته یا داس یو شرکتته یا داسې و چاته ورکي چا هغهه دخمن سره همګامه دی دو اغ مواد را وا چاغه د د پهز او پهغه باید باې با شي چ د پزل باند وي اغه باید باندې تق چې د د پزل وي پهدا اوس په افغانستان کې زیینې مشهورې کمپنی ګگان مشهور شرکتونه داسې دي چ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 لارې چارې دي دی. دته بعد متوجي شو ګوري کله چې مونږ وای شو تر متوجي شو معنا دا نه چې د خلک سربیاو جنگي او د بیا ټول ملک او د ټول وو او بندیان کو یي په خلاف بند جنگ اعلان نه د هر چا مقابله په ځانګړي شکل باندې کیږي د یو چا مقابله په توپک کیږي د یو چا مقابله په تهدید کیږي د یو چا مقابله په نصيحت کیږي د یو چا مقابله په منازره باندې کیږي د چا مقابله په مضمون باندې د چا مقابله په شعر او شاعري باندې کیږي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 په ټولان کې دغه ر بدګونه ل ک چې د چا لور د چاه بچهی یاخیست د چاې د خبره وشي چې د فلی لور نه بچهی اخیست او دا بیا د قوم بد نامی دا د کلی بد نامی دا د ټولن بد نامی د کووره بد نامی ده نو د دی د پااره چلی د بد د خلک خلاص کړی وي هم نری نه او هم خزینه بیا وکړو امریکایو ک تااسې پامې ورته هر چیرې هر چ هر چیره کنډون د پوکانې نه بیده دا به تو کولی او د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 نو دیغه بمخنی وای شوې خلک به غزادانه خزانه کې د جنابت څنجال او بس نه راځي او کلواتت کې د لواتت په څنجال او بس نه راځي او په ايني وخت به صحت ورته بهانه کړي شته د سہی مشکلاتو د پر دا کار کو نو کله به صحت درته بهانه کوي کله به تعلیم درته بهانه کوي کله به تبلیغات درته بهانه کوي کله به مودو فیشن درته بهانه کوي داس مودن او فیشنونه به راوارد کی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 ماس نن کومه خزر هایاناک هایاناک کیږي په غول زلبني دور ته واي چا وهل خوبني مې له خوبني وهل څنګه داسې مړاوي مړاوي کیږي اگر ته نه نه وهل مو هغه داسې بس کورنیش ومنته داور داخل شي د خبيسان او بیا دوی د نې بنمبر شي د د خپلو اوازونه د خپلو د ډلوونه چې د خلکو سره کړی دډرری کاردونونه بیا ی نامه ی سا نو منندونه ته وخي چې د ګوره ما په ه ک د دو نه خلکو سره رابطه کلی د دوه نهو سرهې رابطه جوړه کړی او اکثره بیا په کار که په کهکرای داسې په با ت دروج باندې په کراه کرا د عادي خبرو نه یو ډول عشکقې خبره تهبوي یو ډولې فشاو خبره تهبوي په حرکت کې د ښ ز چې دکورډي ماحول نبهرون اړوند قائم کی دکورډي ماحول نبهرون د خلکو سره زړه وری شي هغه که فطري حياته ورکیږي هغه ورنه لاړ شي نو ګوري ورونو مونږو تاس ته ډیر کار را په غاړه ده ایوازې جنگ نه دی مونږو تاس ته جنگ را په غاړه ده مونږو تاس ته اعتماد ولنن را په غاړه ده مونږو تاس ته تعلیم را په غاړه ده مونږو تاس ته اقتصاد را په غاړه ده مونږو تاس ته خدمت کول دارا په غاړه ده مونږو د خلکو فرهنګ او د خلکو ادبيات سماول د خلکو ادبي ذوق خړوبول دره په غاړه ده یعنی دا یو ټولنه ده د دې ټولنې کې مختلف طبقات دی او دا طبقات شتله بلچ آزادۍ خپل به مشغله که کبه نه مشغله لاندېز خو آزادۍ ده ل امریکای خو آزادۍ ده ل يهودي ل د غلام مرتد حکومت خو آزادۍ نو خپل هم به برنامه ورته جوړي کې نه جوړي چخپلې جوړي نو باید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 دې هم را بچ کما د دوی د پاره هم ځیو څه وکوم د دوی خلق <سؤال> د ایمان ساتنه وکوم ځکه انبیا علیه السلام چې الله تعالی را لېګل دي په دې خاطر را لېګل دي چې د بشریت د گمراهۍ نه هدایت خواته خاطر رهنمایي او د الله پیغام ورورسته فضایل ورته وایي بیان کی تشویق کی ورته او له رضایلونه خلق واړوي د انبیا علیه السلام اصلي کار خو همدغه ده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 په فزایلو باندې خلق عاد کول د دې ملوتاسی اسدي کار دي ورنه دښمن په دې دښمنای کله منګو تاسو سره دا سنند چې د هر ځای لپاره او په هر وخت کې قوی ده په زینه ځای کې به دښمن قوي دي قوت نقطه به ازان ته معلوم کیږي په زینه ځایونه کې به دښمن ضعیفی دي ضعف نقطه به ازان ته معلوم کیږي په دې معنی باندې چې مثلا مثال درته وایم په یو ځای کې به دښمن لوی قرار غاوي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 هم دي قوت مختل لري مثلا یو رادیو د الت دوی پیرا غزمایو شیلې یو قرارګا کده هغه کوم جرنالیسټ او ادیب ده الت خو بتزان ورور سه یا دیشر ته پلاره کراونی سی پوبې کې د سړی زوی بې کې چې ده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 یو تاجر د مثلا دښمن ته ګټ رسیدي د دښمن لپاره مواد راوړي د دښمن تمویل کوي د تا تدارکاتي مواد دا ورسې ورته خپله عادي وسیږي دوی ته خو غیر اسکری کاري غیر فوزي کاري که څه هم تقوی کوي به دښمن نو دوی ته خو ته اسانه باندې ورسې ده مناسب تعامل ته ورسره کول شي نو که د دښمن باندې زوف نقطه پیژني په غیبه نه پیښدام کوي د دښمن باندې قوت نقطه پیژني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 خپلوا راشه درشه د شیان لري دخل دي قراغه بیرونه موزي دغه الته دیننه قوی ده بیرون په دې کمزور ده کنه نو په هرڅه کې به ته د زوف نقطه باندې د دوخم معلومات او د قوت نقطه به هم د دوخم معلومات وي نو کله چې ته د دوخم د زوف نقطه معلوم کې په اسانه وي ته اقدام کولای شي په اسانه یو تدبیر ورته سنجولای شي خدا ګوري په داسي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 علاج به پجباباندي کوي چا علاج مې په نصيحت باندې کوي چا علاج به يواز پستر غبرغولو باندې کوي دې چا علاج به دي کوي چې لغوه 1915 جه په اسوره کې نه نه واسه دروازه څخه بنده کا چرته په دې پوشي شزوان کڅون اخوانده بیر چروازې بیا په دې پیږي بیا وایي چې يره مخکې بیا مې توري سوري ته ورولی خو خه داده دا چې لک سړاي شمه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 اسمه قسملری منګلار وغورنم ټول ځلرګي نه ډکبي ماشين شته دا جنریټور شته دا اريش شته دي مثلا مختلف شې دي د خرادي ماشينونو شته دي مستریان شته دي منګ بهد اغشان شه په اسانه باندې جوړيغه په خپل جوړکو متوجه سې دي کارت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 راکیټ ورنه جوړ کی ضروری نه نشته دا دی اغه ډول معیاري و چې کم یاس له حساسې لوی کمپنۍ جوړي لکه نشته نخو بخوي کنه لکه نشته نه بخوي نو ابتكار او همت او علم حاصلول په دا هر مجال کې چته دی دا اغه شایده چې پتا کېلي مقابله پوره ورتیا پیدا کوي کافرانو جنگ خو ګوري دی وې ورزې دوه ورځې نه دکنه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 ته ډاکتر ل ډاکریز دکه کته موټوان ل موټوانز دکه که ته مس پ یژبه پهږي لګې دکهه چې ترجمه ترجمت نه کولیشي یو کتاب ور ترجمه کې یو بحث ور ترجمه کې خپل یو مطلب ور ترجمه کې دغ ولس د غاملت ژبې وواه ترو دغ هم در ان سره پیدا کې مختلفی ژبه زده کې لږ انګریزی د ده د ډییرره کوه عربي دده د ډیرره کوه لږ وردو د ده د ډییر لږ فارسی دده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 چمازه دیورزی او برخه وخت دته هغه کوم مسله کې هغه کوم شي کېد ته ذهن چلی یو څه تجربه دشته د پکه هغه کې په ورځ کې یو ساعت دو ساعت وخت هم چورتاور کې نیم ساعت وخت هم چورتاور کې په افته کې درې نیم ساعت وخت کې کې یو ساعت وخت تر کې په افته کې و ساعت وخت په و ساعت وخت ته ډیر شایسته کوي نو د مقابلی ورته په پا ځانته پیدا کول او د مواصر مخابلي داسې چې تاثیر ولري د کومنت لريغه ضربه ورسېږي د دوښمن د توتيه مخپې باندې ونه ول شي د دوښمن کمزورې لپاره به لا به وسایل وسیله ټوپک ده کاغه وسیله فیسبوک ده کاغه وسیله ټوئیټر ده کاغه وسیله انټرنټ ده کاغه وسیله ترانه ده کاغه وسیله کاسټ ده کاغه وسیله لاسپیکر ده کاغه وسیله موټر ده کاغه وسیله مثلا زوانان دي کاغه وسیله مثلا تعلیم ده نصاب ده مکتب ده مدرسه ده چې هر شي وسیله په استعمال کې او د دوکمنت تبلیغات ور باندې خنڅه آسه انا مسه یو مثال درته وایم آسه انا خبره آسه انا بس 100 روپے بغواړي د تا د کلي منس کې د تا د کلي ترڅنګ یو ولایت نه بل ولایت تلاره تیر او ټول خلک په دی باندې پیږی شد د امجایدین سیمه ده د امجایدین په کنټرول کې ده سیمه او د لوې ترانسپورټ د ټول کاروانونو د ټول موټر په دې لار باندې او تا ار ورځې ګورل ته تلاشم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 او شالتغه ور سې وي داسه بلاکان او داسمه جایدین وه خلقته چاکليټ ور کول بس هغه ولایت چون زه د چاکليټ اوازه شو زه ته هغه ولایت هم جایدین خلق چاکليټ ور کوي د الکانو د ماشومان فزين کې چې دخمن د عریب کینولې چې د سړي خواري دي د وجل کې دا تړل کې دا خلق په بمونالو زه ته انتهاري دا د وحشي دا دورانه کې دا کې په اک چاکليټ باندې ته د تصور او نظر ور بدل کړه هغه چې چاکليټ وخت پلان پختنه کوي او بلره د څوک وېدم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 یو د دنیا تور سره یا یو جریان دغه تا و لیک او د چانه داسه په حکایت باندې مونل کی بلکې په خپل وجه ځپل کی او ما داسه وکړل د مامل ګرو داسه وکړل هغه د تا و لیکه تدوین دک توثیق دک کتاب ته د وس پر د د لپاره او نسل د پره یو عبرت پره خور تاسو ټول بسو دي, دي, دي, دي, دي, دي استه د مدرسو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 ن ې ضرورت نه شته ده چېته اوس یو شیکې بیاغه د اوکومت نه اجازهداخللی د چاپ به حکومت ته اجازه در او شرتونونه به در باندې ل دغ نه ور سر بیا یو محوده کې په یوخواای کې به غ نه شرکی نه نندي چېشي هم او دداخل د کله په اماغ زه ک د ټولله دنیا کې نه شرده کافران څنه خپل پغام هر ځایته هر ځای ترس په پاسانه هم باندې نو په ځان کې ورتیا پ دا کول او د اسلام د غلببي د د جهات د غبي د د مشاهدو د تخو د پاه د خپل قضې د تخوی دپرهه او د کامیابو د پااربه هر دول رووا وسائلو نه کار خللی چکم او جایز ووسائل دا ټول په دیپور اړهلهوي چې خپل زیهن څنګه کارولی شي یو پنځه کسان څنګه ک نستله شي مشهورت څنګه کولا شي. ک په یو اکس باندې د فاعده خلکو تهور شووي کد شي په یو وو باندې فاده خلکو ته ورس ک دا یو مضمون باندې فده رسوي ک له خوږ اواز در کړ داودی اواز در کړی درتهله داسې جاناه تهرانه و چې نیمه دنیا ور سره زنګېږي داسې د نه دروی په اواز باندې دنیا ته ماې ورکی د دنیا تهزونونه د دوه راړی وګانې د صند او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 الله ته زغاری کوي الله نبه نصرت غاری او د خپل ولس خاطرداري به ډیره کوي ځکه همدغه ولس دی شمه غوته استي خپل غیږي کې هم زائر راکړي هم را راکړي هم شهید را ته سمبالي هم زخمی را ته هم موټر را کوي را تا او هم هم دارو درمل کوي هم سورې را باندې کوي هم هر ډول خدمت ته حاضر هم دعا وی را ته کوي هم خپل بچي را سره سر دروي